Välkomna till denna livesändning från Flamman. Vi har en eftertalsanalys som vi har valt att kalla det. Och där, eh, idag, nu, vi har precis hört på Magdalena Andersson från Socialdemokraterna som har talat. Eh, och bredvid mig här så har jag två personer som ska eh, vara med och analysera det här. Hej, vem är du? Hej, jag är Maria Elsa Salvo och jobbar på Arena Opinion. Jag är Enna Gerrin och jobbar på tankesmedjan Katalys. Yes, och eh, jättetack för att ni är här och ska lotsa oss igenom det här talet. Eh, det var ju ganska kort, eller? Nej, Nej. det var väl normalt långt, var... 30 minuter ungefär. Ja. Normalt långt. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med att fråga er, vad var det starkaste delen i talet, Enna? Ja, men jag tyckte att den här början hon gjorde en väldigt klassisk grej och det var ju att göra en utblick i början och där hon använde sig av sin egen erfarenhet då under slutet av 80-talet i Östtyskland där hon besökte de här demonstrationerna i Leipzig och betonade just vikten av demokrati och också glädjande från min sida den här idén om att världen alltid är alltid i förändring och att man kan faktiskt förändra så att jag tyckte den utblicken var, var, var väldigt stark sen så tycker jag också att det starkaste i talet var att hon hade kul, att hon var engagerad att hon höll talet väldigt bra alltså vi ska komma ihåg till exempel Stefan Löfven som är partiledaren måste vi <laughs> komma ihåg hans tal i början, det tog väldigt lång tid innan han fick flyt på talen alltså, och hon är nybörjare i princip på den här delen och redan nu så bara Funkade väldigt bra. Så hon har det här i sig. Uh, ja, jag har lite synpunkter ändå på leveransen. <laughs> men uh, vad säger du? Det allra bästa var att hon nämne, nämnde stridsvagnar i inledningen. <laughs> Skoja. Uh, nej, men jag tycker det, här, det som jag skulle tycka var liksom det... Huvudsaken här var att hon lanserade sig själv som politiker för första gången och inte som ekonom. Eh, och det är Jag, väldigt glad. jag var väldigt så här, glatt överraskad. Eh, tyckte hon, precis som, som du var inne på, delade med sig sina personliga berättelser eh, som hon knöt ihop där i slutet. Hon var väldigt visionär, pratade mycket om jämlikhet, eh, om välfärdens uppbyggnad, om ett samhällsbygge. Hon pratade mycket liksom, om framtiden och framtidstro. Så ur det perspektivet så tycker jag att jag har varit glatt överraskad. Jag tycker leveransen var ganska bra också. Jag tycker... Ja. Ja men det, det jag håller med om att det där var starka delar eller att hon liksom inte bara fick vara, vara finansminister och att det var liksom positivt men jag förstår fortfarande inte hur människor kan så här, bli så exalterade när hon håller den här passusen om att man ska ta ansvar för statsfinanserna alltså det är klart att det är jätteviktigt att göra det men folk bara jublar och det var faktiskt en gång där hon faktiskt pratade om vi som socialdemokrater tar ansvar för statsfinanserna för att det saknar jag, om vi ska gå in och prata lite grann kanske mm. om de sakerna man, man saknar eh, det är väl det här som har pågått under de senaste åren kanske att man pratar om liksom vi, Sverige, det svenska folket, den svenska modellen att man ofta, jag upplever det som att det kan låta avpolitiserande i retoriken från socialdemokraterna men här äntligen i det stycket så sa hon att vi socialdemokrater tar ansvar för statsfinanserna. Så det tyckte jag, jag tror att det var därför också man, som, som, som socialdemokrat så blir man ju liksom ja, det, då kan man liksom när man hör sitt namn, man hör sitt namn, man känner den här gemenskap som inte bara handlar om vi som bor i Sverige och vi svenskar som det kan låta som, eller har gjort under det senaste året. Ja, alltså det var väl för oss på vänsterkanten inom socialdemokratin så, så var ju den delen den den kanske inte roligaste delen att just upprepa uh, tre gånger, väldigt stark uh, vi tar ansvar för statsfinanserna uh, och ordning och reda och ordning och reda, alltså det här visar ju på något sätt att hon ville tydligt markera att jag slänger inte av mig oket från Persson och Nude och 90-talet um, och, och det som gör mig då mest besviken är ju att hon inleder med det här snacket om svenska modellen om välfärd och jämlikhet och hon liksom upprepar det här att våra modell. Det är att jämlikhet och välfärd skapar tillväxt. Eh, och, och det är bra. Och sen kommer det stora men. Det stora men. Ordning och reda, ordning och reda, statsfinanser. Så att det, det är väl kanske ja, från min sida den stora besvikelsen i talet. Eh, jag tycker också att hon har liksom ett litet problem med det här med stegringarna. Alltså, hon har liksom en mekanisk... På slutet det är som att skruva upp en volymknapp. Dara dara, dara dara, dara Det funkade de första tre gångerna. Men och man blev liksom lite entusiastisk och bara wow. Mm. Men sen fjärde, femte, sjätte, tionde och tolfte, då blev det lite så här, aha, det här var inövat. <skratt> Hon måste verkligen få träna på det där, tänker jag. Men okej, okay. men vad tycker ni om Socialdemokraternas dag i övrigt idag? De har presenterat till exempel eh, 20 miljarder till välfärden. Nu vet jag inte, alltså, jag tolkade det som eh, att det skulle vara varje år men, och att det var permanent. Så, vill jag, så väljer jag att tolka det, du kan inte ta det ifrån mig. Ja, men nu när jag lyssnade på talet, jag skrev ner det i mina antakningar. Hon sa 20 miljarder under nästa mandatperiod. Och om det betyder då 5 miljarder per år, då är jag inte imponerad. Men det var, vad var det, tre förskolor? Eller vad var det? Det var en tredjedel, en tredjedel av, av en förskola. Ja, det. Just det, så var det. Det var den liksom jämfört. man fick. 40 000 Ja, precis. Nej, då känns det som att det blev ju, alltså, när jag... Först fick pressmiljön så så här, det här är bra liksom. Så bara, nej. För vi hörde ju också här, jag tror att det var Ellos vice ordförande som pratade om det, att det liksom saknas 60 miljarder i, i välfärden. Och att det är, det är där någonstans liksom, ytterligare pengar i, dem, i den storleksordningen som det borde ligga. Så då blev det här lite av en besvikelse. Men har ni tänkt på något annat som har hänt här under, under Sosannas dag som ni har funderat på? Jag har ju liksom jobbat ganska mycket, så jag har inte varit på så mycket som en arm har lyssnat och så. Jag vet, det var mycket uppståndelse kring den här Concord-rapporten. Eh, det här vet jag för att det är självmodererat samtalet, mm. men eh, där man har lyft mycket kritik mot liksom, den feministiska utrikespolitiken och menar hur feministisk är den egentligen och mm. pekas särskilt på kritik på migrationspolitiken som drabbar kvinnor hårdast och det var ju också anmärkningsvärt här i talet så nämner ju Magda överhuvudtaget inte migrationspolitiken, hon mm. liksom svepte mm. över det vid något tillfälle och så att man hade ordning att reda på den också, mm. eh, mer eller mindre och ja när man pratar om Nya nyanlandet så pratar hon om deras skyldighet att mm. integrera sig, lät det lät lite som i alla fall vid något tillfälle så att men det är ju igen liksom lite av den här äh, de här gränsdragningarna kring liksom vilka det är som tillhör det här samhällsbygget och vilken roll man har i samhället som äh, har liksom varit väldigt äh, tycker jag har blivit oklarare liksom, under de senaste åren i retoriken. Och, Eh, där skulle man ju vilja ha liksom tillbaks till en tydlighet, en, en, liksom en politisering av retoriken, tydligare att det här är liksom, hon pratar om höger vänster, men det, det duger inte med att säga att det finns en skillnad mm. om man inte också känner det eller liksom övertygar om det också i de exemplen som hon faktiskt tar upp, som är rent konkreta. Var du på det ekonomiska seminariet igår? Ja, med Josef Förstiglitz, precis. Jo, det, det var jag. Det var ju kul att se en sån stor ekonom, Men, men det var kanske inte världens roligaste seminarium. Sådana där stor, stora personer brukar komma lite oförberedda och bara belaja sig igenom en presentation de har hållit tusen gånger. Däremot det jag tänker på idag, från S-dagen, så höll jag på att sätta frukostmackan liksom i halsen när jag läste om att vinsterna i välfärden. Så mig har den här dagen präglats av det här osäkerheten kring vad, vad håller på att hända, mm. uh, och alla har ju gått ut. Det som hände då var att, uh, att uh, det rapporterades som att man höll på att komma överens om att inte ha något vinsttak i vinsterna i välfärden med borgerligheten. Men det har ju dementerats och, dementerats och dementerats från olika sossar under dagen. Och moderater. Och moderater. Det jag kanske saknar nu under talet var kanske att också Magdalena på något sätt gav ett klart tydligt besked är om vinsterna i välfärden. Verkligen. Det trodde också skulle komma upp i något tillfälle, men nej, hon, hon kritiserade borgarna för att man, eller Sverigedemokraterna snarare, för att man liksom vill tillåta riskkapitalister. Men vad va gav vi inte några tydliga besked liksom kring de här spekulationerna som har, har varit i luften sedan igår? Vad tror ni det beror på? att För det känns ju som att sådana strategi nu är att ingen ska riktigt veta mm. vad de tycker. De vill hålla, de vill hålla det liksom... Eh, vad, tror ni, vad tror ni det beror på? Hålla alla dörrar öppna inför ett eventuellt samarbete. Ja, man vill liksom va, eh, gå till val som ett, kanske som ett ensamt parti som har möjlighet att regera, liksom, eh, ja, som man har gjort förr i mm. Sverige. Mm. Ja, förmodligen. Jag, jag, jag förstår det faktiskt inte vad de håller på med här. Jag tycker de ska vara tydligare och jag tycker att de ska gå till val med den här frågan. Ifall, och, och presentera ett förslag och, och, och, och göra en konflikt kring det. Men jag tycker också att det är en bra idé att göra konflikten kring skattesänkningar mot investeringar. Som verkar vara deras inslagna väg. Det förändrade tider. Alltså om folk får välja mellan investeringar, välfärd eller fler skattesänkningar så väljer de välfärd överallt. Så att det är inte 2010 det är inte 2014. På något sätt är tidsandan nu på vår sida. Om de schablar bort det här då... Ja. Då vet jag inte. <laughs> men då, då tänker jag att vi avslutar med en sån fråga, vad krävs det egentligen för att eh, S ska vinna den här, eh, det här valet? Eh, det är ju det är en ganska stor fråga, men, men det är också en fråga som hela tiden diskuteras i och med att man, man liksom bollar det här med regeringssamarbete fram och tillbaka hela tiden. Det enda som, går lö det enda som kan lösa den diskussionen det är att sossarna faktiskt eh, liksom gör ett väldigt bra val. Hur, hur ska de göra det? Alltså jag, tycker att, jag, jag tycker att det är bra att man liksom går till val på en tydlig politik, en socialdemokratisk politik. Men det måste vara tydligare vad det är så det kommer att ha för konsekvenser i praktiken för människors vardag. Och det är inte det alla gånger. Det, det tror jag är den största utmaningen. Liksom hur man omsätter den här retoriken om liksom jämlikhet och resursfördelning och välfärdens till att faktiskt vara liksom övertygande för människor. Det tror jag är den största utmaningen. Man har ju... Tyvärr ser man liksom, trots att man ligger på 30 procent så är det ju ett stort, eh, Ja, man har tappat stora viktiga grupper eh, och så vidare. Så att, eh, ja, men eh, gammal hederlig klasspolitik såklart. Härligt. Jag tror det handlar, jag håller med, såklart, men jag tror det handlar om att man nu i längre tid har pratat om ojämlikhet, ojämlikhet klyftor. Men att man inte presenterar några riktiga reformer på den här mm. frågan. Så att retoriken pratet fantastiskt. Men om man ska vinna nästa val, så måste man visa att man menar det, alltså man måste gå till handling. och Egentligen det vi fick höra idag. De här 20 miljarderna under fyra år. Det här är ju bara för att täcka upp de behov som kommer av att vi är fler i Sverige. Så att det här, det, det de går, Nej, det är det inte. Utan de, de går till val på i princip att säga att vi ska behålla välfärden som den är idag med de ökningar som måste göras. Inga liksom fler och högre ambitioner. Och det är där jag tror att liksom, om de vill vilja en val så, så måste de presentera nu eh, konkreta eh, och radikala förslag för att minska klyftorna och öka jämlikheten. Och det ser vi också i att de lämnar det här spelfältet fritt. Vi hörde Björklund häromdagen, vi hör Annie Lööf försöka liksom, ta klassfrågan, eh, eh, ta ojämlikhetsfrågan, mm. klyftorna i samhället ifrån, ifrån socialdemokraterna som de inte är trovärdiga i att de faktiskt kommer göra någonting åt det. Då tror jag att det blir väldigt svårt nästa val. Tack så jättemycket för att ni ville vara med här på den här lilla eh, eftervalsanalysen. Glöm inte att prenumerera på flamman och eh, titta gärna på våra livesändningar som vi har gjort tidigare här under veckan. Ha det bra, hejdå!